Bai, e, kategoria konttentzeko helburu dak antalde batek argi daue txian oso oso indartzu izan bi hartula, edozein edozein helburu e, betetzeko, eh. Bai. Gora e, noiz balimazu, ba, gaina kanpoan iraun da supartibak, eh? gure helburua betetzeko oso argi daue txeko partibak, gaina e, lehenengo itzulia ipusi deo, azkenik urtetan de, bai, e, zenbat lagundigun hartalekuk e, helburu hie lortzeko, ta hori izan da, hartekun oso indartzuen beralako, eh? Eta bai, eh de que gabe zein datoren honea eh aukari fusena adian edo ez ikusten eh casi e, casi eusailen kontra bueno, beti hartalekun eh zerbait atatzeko aukerak izan motegulu. Ez esango es Barcelonaen atur pasualako talde eginez osailada baina baina bai orde zango de cerca penian erdiparen gauditza ba 7 8 ekipoiek ba honea etortzian eh, jakin berdua argi ba adibidez azkeneko partiboa tan gasen kontra izantzen bezala es ba holako ge, ezin dula izan ez. baina bueno da estu eh, presillo hori euki badunik ez e, gero kanpoa juktegenian de eh, bai o bueno, lasela segungoea eta eta, eta e, osailen aurka alegiatzeko ba, gaitasuna da dola eh, demostratuego eh, gainerte señorizantz mm. de gai eh... Granolio ziroazteko eta gero kangasen orta galtzeko Nola gertatzen nire da ba, gara bera bera ba, hei, Eta momentua bizateiare bai e, Granolioak ziren kontraia zegoen unean Zegoen e, una ba, denbora izan deun momentik honena izan zanezen nahi eta sazoi aldetikan e, konfianz e, oso oso momentu honi antzeon eta, eta Granolioak zipati ba, itabaztego gai izan ginean Eta kangasen kontra ba, guztiz kontrako bera Lehenengo hitzuri ya bukaira ja ya partidu batzuk Ba benitun, ba, sensazio txarrakin egin zala eh, Taldea fisiko kire ba, eh, arazo askokin, eh, lezilluak eh, Momentu txarra garau zidun, eta eta, bueno, eta usan, ez? Hoi, normal, are, bai, eh, den moral dibatian lehenen esan dago, soluzia da, gainbera bera asko izateia Eta, alako gauzak, eh, eta horiteia, baina, eh, liga oso oso berdindua da, eh, nivela oso berdintxua da ez, sopzia martaldean artean eh parekotasun handia da hau eta esten dute beste munduko zerdanika bataldaz baten kontraantzia ez xalikapena beratzen dut hor ikusten zu bakanga ze azpian dala beran azkeneko postutan eta hala utzien beragutabe mategua hemen arteko ezin du iraitsi baina gorka ikusten zu susenean talde oso leiak da ala eta eta bilazen bueltan ba Partio gaur egin egin, er, denbora aldea bukera irizten nahi, nahi, nahi nian, da nahi egin eta jendia ikustu honean ba, elburuak lortzeko ba, azkeneko puntu hoiek eh, lehiatu behar dituela hori ba, presilua eta tensioa askusa hundiua izangoa eta azken egin bau gerra bat izango ez azkeneko partidu amintzat eta, eta bueno, aber, erdintzat e, gure ez azoiko honen aukera izate duen ba, azkeneko, azkeneko partio eta gure ba, elburu lortzeko